«Відрубати електрику в усьому райцентрі», – сипав ідеями Рома. Аварія. Серйозна. На відновлювальні роботи піде не менше за тиждень. Задумався. Е, «Чекайте, у вас там цукрозавод? Буряк у полі». а, -а, -а, -а Ну, це міняє справу». «Це навіть краще. Вас...» Ніхто не запідозрить, гасіть, нафік той райцентр, хай дітей роблять по-темному. Благородний намір Івана Степановича попередити Сердюка про задуми бандюків наштовхнувся на сподівану перешкоду. Лікар вперше був у столиці, і де знаходиться приймальня депутата Поняття не мав. З готелю на Подолі Макс із Шиллером привезли його на автівці, до того ж трошки нетверезого. І тепер, під уважними поглядами свирі і микишки, дядько зосереджено морщив лоба, але казати напрямок руху не міг. «Що ж ти, поважний чоловіче, мітки!» «Дорогою не лишав», – спитав Микиша. «Згадав», – раптом просяяв дядько, – «шпиталь військовий проїжджали. Нам би до шпиталю, а там розберуться. Тобі, поважний чоловіче, самому б до шпиталю», – завважив Микишка, коли взявся допомагати дядькові на ноги зіп'ятися. І те, вигляд у лікаря кепський. Капелюха загубив бо знаде. Рукав у піджака відірваний, Срочина кров з багнюкою, І лице червоно-синє. Красний пан, і руки порожні, Ні тобі дипломата пластмасового, Ні торбини з харчем. Накомів Обіперся, крок, другий зробив. Кривиться, але суне. Треба, хлопці, треба. Кумам ніби ті противляться. Так-сяк із хащів на людську місцину вибралися, запитали першого ліпшого. До військового шпиталю як дійти? Куми лише бровами грали. Так цікаво перехожий шлях показував. «На поштовій площі сідайте у метро. До площі Льва Толстого. Перехід на станцію Палац Спорту і до станції Печерська. Що це метро?» – спитав свиря лікаря. Поїзди під землею лікар ніяк не міг звикнути до дивних помічників. Досить уже, хлопці, придурюватися. «Під землею?» – свиря, свят, свят. «Ми під землею доброю волею не підемо». «Не підемо», – поважний чоловіче, – підтвердив Микишка. І трійця почвелала уздовж Дніпра аж до Лаври. «Від Лаври», – підказали люди – Нагору і все прямо, так до шпиталю й доберемося. Шлях не близький. Куми знають, тупають, не звикати, а дядько зовсім ослаб. За ребра рукою тримається, втомився, та знаку не подає. Коли відставати став, куми перезирнулися попід руки його. Ти, Поважний чоловіче, не тривожся. Знайдемо ми тую добру людину, знайдемо і попередимо про зраду. На те сердюки свиря. Сердюки, казали серденята, лікар йому слабо. Серденята вояки Дорошенкові. А як язик ліниця, то сердюки так і записані свирит Сердюк та Микита Сердюк. Оце диво, а депутат той, до якого спішимо, теж Сердюк. Свиря от такої новини над землею звився. Егей, чув куми Микишко, чув, так кинь поважну людину, хай вже відпочине від нашої помочі. Чув? Не перевелися сердюки. Наша правда, наша воля, літав над Микишкою. Микишка обережно всадив лікаря на траву, усміхнувся. Точно сердюк. Часом не бреште з переляку, вибачайте, на слові. Лікарю не добрехні. Дивиться й очам, не вірить. Літає перед ним хлопець, метрів три вже набрав. Руку до серця приклав. Хлопці, годі вже мене лякати. І так душа у п'ятах. Хто ви такі? Коми перезирнулися, чудний чоловік. Скільки разів йому повторювали. Як Петра Дорофійовича Дорошенка гетьманом обрали. Так він і створив сердинятські загони. Серед сердинят з вирізми кишкою не останніми були. Загинули у році 1668-му від Різдва Христового. Коли лікар вухом не повірив? «Триста сорок рочків тому». Так це ж ви. А, -а, -а, а! зітхнув Свиря, опустився на землю біля лікаря. Недовго пожили, за те славно, сказав Микишка. У десні потопилися і оце до сих пір при деревах спали. А нині Господь всемогутній пробудив. Ходимо між люди. Роздивляємося, що з Україною сталося. Та тільки не всі нас бачать, свиря. Чиста душа бачить, а грішна – ні. Лікар потер лоба. «Не брешете?» – куми перехрестилася. «Ні, поважний чоловіче. Чесну правду кажемо. Я вас бачу», – сам собі здивовано сказав лікар. «Не лише ти?» «Багато світлих душ, – відповів Микишка, – і гетаут бачила. «Що ти все про ту гетаут? – розсердився свиря. Негодяща баба. Ми її з Дніпра витягли, а вона й доброго слова не мовила. Оце навіть не розумію, милість Божу до тієї гетаут». Іван Степанович... Згадав про свої нічні поневіряння. Заспішив. Треба встигнути народного депутата Сердюка попередити. Вперед пішов. Куми услід. слід. Макс дивився на незнайомого міцного хлопця та бачив тільки прикурену цигарку в його руці. Вогню. «Не знайдеться?» – повторив Гоцик. Макс закусив губу і опустив голову. Тисячу разів він уявляв, що колись у його житті станеться банальна до виску ситуація, коли до нього підійде фізично значно сильніший чоловік і попросить прикурити. І це означатиме, що за мить він зіб'є Макса з ніг, виверне кишені і спокійне геть. Освіта, мізки, інтелект, гроші, впливові батьки, аргументи чи маячня типу «я живу в іншому світі». Значення не має нічого. Досвід групових студентських бійок не допомагає. Як і мільйон років тому, на одній тропі два самці зустрічаються тільки для того, щоб один переступив через тіло іншого і пішов далі. Макс тисячу разів уявляв, чим відповість. Фізична кондиція, туфта, характер – не злякатися. Головне – не злякатися. Головне – не підставити щоку. Хто би б там що не казав. А Макс однозначно розумів біблейську мудрість. Якщо тебе вдарили по одній щоці, підстав другу. Не треба підставляти першу щоку. Не треба підставляти першу. Затягся – Цигаркою глянув Гоцику в очі. «Не курю». Класика так класика. На запитання «Дай закурити» може бути тільки одна відповідь – «Не курю». Гоцик примружив око, іронічно подивився на Макса. «Пішли», – сказав. Першим рушив Старонаводницькою вниз і ліворуч у бік лаври. Макс мить подумав, подався слідом. Не злякався, не підкорився, не підставив першу щоку. Сам забажав. В очах незнайомого велетня світилося сум і жага пригод. Вони віщували що завгодно. Від вивертання кишень подалі від дому батьків до удару ножем під ребра. А Максу вже не терпілося вихлюпнути адреналін останніх двох діб на кого-небудь. От, наприклад, на цього здорового, як бугай, хлопця, що йшов попереду і жодного разу не обернувся. Упевнений, що Макс йде за ним? Сволота. Це не означає, що Макс покірно зробить усе, що той забажає. Просто треба відійти подалі від дому батьків і, врешті, зануритися у власне божевілля, у власну славну забаву, щоби забути про іншу. Невідомо з якої причини, але Гоцик пішов до співочого поля, до пагорба, перед порожньою сценою, де три дні тому чорнявий гуцул грав на баяні. Нині – Німо. Сонце переселило вільних від справ ближче до води. Наново пофарбувало зеленим і без того яскраві кущі, траву і дерева. І тільки кинутий кимось зім'ятий клаптик паперу із надписом Композиція «Душа», «Глина», ціна 180 гривень, нагадував про вир емоцій, що панували на співочому полі нещодавно. Тут? Можна і тут, зухвало подумав Макс. Уявив себе скривавленого, недвижного на цій зеленій траві. Адекватна людина – олімпієць, мать твою. Перемоги не бачити, та від участі ніхто не відмовить. Тремтів – давай уже, давай, прискорив ходу, чого він тягне. А філолог Гоцик йшов і вперше за життя ніяк не міг відшукати те одне єдине слово – яке змусило б цього лощеного, хоч і небоязкого красунчика сказати йому правду, де Люба. Зупинив погляд на молодому дубку посеред галявини, до дуба дійде і тоді вже. Макс не витримав. Рвучко подався вперед до Гоцика. Торкнувся спини Гоцик Зупинився «Люба, що?» – вразився Макс. Азартні думки про бійку посеред пагорбів помчали шукати інших дурнів. «Ляп?» – «Щока?» – «Червона?» – «Підставляй другу». «Люба», – повторив Гоцик, – «позаминулої ночі Люба сіла у твій мазераті, а ти квартиру разом». Ви наймаємо. Люба. Макс раптом замитушився, закліпав очима, розгублено озирнувся. Мені треба на годинник двадцять хвилин на першу. Водолази. Наказ Роми Шиллера з Забудь цю тему нікому. Ти нічого не знаєш. Я не... Мені треба сіпнувся пагорбом вниз до Дніпра. Гоцик примружив око і зробив те, про що хвилиною раніше мріяв сам Макс. Ухопив за футболку, шарпнув до себе і зацідив у щелепу. Макс упав на траву і протверезів. Одного удару лівою вистачило. Підвів голову Перед очима великі, як човни, кросівки Гоцика. Чогось учепився в них, щоби підвестися, сів на траві. Люба. В душі ворохнувся маленький хлопчик, що ніби побачив дерев'яний паркан без кінця і краю. І хоч йди вздовж того паркана сотні віків, Однаково попереду паркан, а в тому паркані розсуває дошки Рома Шиллер, нагадує, забудь цю тему. Вона, прошепотів, через мене замовк. Все замовкло. Гоцик забув дихати, шкірою відчував, Біда та проста мета шукати любу доти, доки не побачить, передбачало головне побачити. А вона померла? спитав незнайомим самому захриплим голосом. Макс здригнувся. Померла? Ні. Не було такого слова. Не померла. Мама взагалі вважає, що жива. Не померла. Помирають від хвороб і старості. А Люба не допливла до берега. Майже правду. Замовк. Все замовкло. Гоцик якось дивно видихнув і мовчки пішов вниз до Дніпра наштовхувався на кущі, ламав їх ногами, а оминути – ні, прямо. Макс дивився Гоцику вслід і відчував незбагненну вину перед цим незнайомим міцним хлопцем, наче біль того сильніше, наче Макс раптом зрозумів, що не він один міг любити, любу. Туга, смичком по серцю. Завжди у неї одна мелодія. Голову опустив темно. Не бачив, як метрів за сто. Гоцик раптом зупинився і пішов назад. Де вона? Що? Макс підвів голову. Не розумів, що хоче від нього цей хлопець. Навіщо повернувся? Я хочу її побачити, процідив угоцик, ледь розтуляючи губи. Кожне слово лезом по язику. Макс незграбно встав із трави, розгублено глянув у бік Дніпра. Водолази, Шукають, я хотів піти туди не можу. Пішли, глухо сказав гоцик, першим рушив униз по пагорбу. До набережної мовчки скотилися, поплентилися до пішохідного мосту, голови вправо на воду. Катерки, човни, яхти, сміх, пляшки. Чайки. Ти врешті подав голос, Гоцик. Макс. Надто швидко. Знаю. Сердюк Максим Володимирович 1984 року народження. А я Гоцик. А ім'я? Гоцик. Відповів Гоцик. Я «Жити не хочу», – сказав Макс і раптом зрозумів, що каже чисту правду. Гоцик байдужим оком зміряв метросексуала, прискорив ходу. За пів години дійшли до пішохідного мосту. Водолезів не було. Макс заметушився одного відпочивальника за руку, іншого. Чи тут Водолази не працювали до найближчого пароплавчика-ресторанчика? Чи тут водолази? Ні, позіхнув млявий охоронець ресторана. Я рибу ловив з шостої ранку, нікого не було. А що сталося? Ні-ні, нічого, потмінів. озирнувся розгублено, темно, як теля до мамки, до гоцика. Той стояв неподалік і мовчки спостерігав за Максом. Підійшов, батько обманув. Обіцяв, з полудня шукатимуть. Знай озирається, їжиться, мов хворий. І слова з нього фонтаном втомився мовчати. Тої ночі ми їхали. Я хотів познайомити Любу з батьками. Вона була такою веселою, сміялася, Всидіти не могла. І весь час просила пити. Я дивувався, ввечері прохолодно, А Люба все сміялася і казала «Води, води, Макар, сука!» Прошепотів Гоцик. «Що? Макар, квартиру разом винаймаємо!» «Макс?» недовірливо подивився на Гоцика. «Скільки ж вас ту квартиру винаймає? Я, Люба і Макар, сука!» Гоцик мстиво звузив очі. «Що далі сталося?» «Вона попросила, і я зупинив авто. Тут, під мостом, а потім досить!» Гоцик відвів погляд. «Дзвони!» Макс не спитав кому. Дістав мобільний, набрав номер батька. Абонент поза зоною. Він повинен бути у приймальні. Макс раптом роз'ярився. Побіг через дорогу, наче порожня, а там автівки суцільним потоком, гоцик слідом. Дідько ледь вивернувся з під коліс. Відштовхнув розлюченого водія Мазди, що вже вискочив і розмахував кулаками. Макса наздогнав, коли той зупинив старенького «Жигуля» грака і наказав бульвар Лесі Українки біля військового шпиталю. Гоцик встиг вскочити на заднє сидіння. «Дивись на дорогу, командире», – сказав здивованому водієві. Катарок, знай, сунув вверх за течією до межиріччя Дніпра і Десни. Позаду лишилися промислові столичні пейзажі, річкова вода стала прозорішою, береги вкрилися заростями верб та вільг, де-неде такими густими, що здавалося дерева зумисно збилися біля води Ніби змагаються, хто нижче нахилить до води зелене листя. І тільки біля сіл та диких пляжників чистий берег блищав білим на сонці піском. Випадкові човни раптово виникали і миттєво зникали. Лишали катерок єдиною механічною істотою серед живого, свіжого світу ріки, а з очерету йому вслід вигинали довгі шиї сірі чаплі. Люба так міцно вчепилася у штурвал, що аж пальці заніміли. Галка стояла поруч, уважно вдивлялася у крихітний, білий від берізок острівець посеред річки, прямо по курсу. «Ну як?» «Важко?» – спитала Любу. Люба посміхнулася. «А що там важкого?» «Керувати катерком так само, як життям?» «Відповідально і відчайдушно захопливо?» «Один маневр двічі повторити нереально?» Галка упевненим рухом відсунула Любу від штурвала, далі сама. «Зупинимося біля острівця», – попросила Люба. Галка мовчки кивнула, спрямувала катерек до березового, оточеного водою крихітного гетто. Люба першою зіскочила на берег, пішла серед беріз. Диво, простір виструнчився, подався вгору, розстелив під ногами зелене, Трав'яне щастя лягти спиною у траву, дивитися у блакитне око неба, припорошено зеленим листям беріз. Як прикро, що цього не бачить Макс, подумала Люба, завмерла. Галко, галка роздивлялася вигадливе нагромадження гілок на березі. «Тут живуть бобри», – обернулася до Люби. «Галко, чому ти взяла мене з собою?» Люба присіла біля галки, брови звела, розтривожилася, ніби з'ясувала щось несподіване і неприємне. «Тобі було гидко». І ти довго мовчала. А тепер так хочу говорити. Це місце. Березове сповідальня. Говори, Галко. Я щойно зрозуміла, з чого почалися мої біди. Знаєш, коли їхала до Києва, вирішила, завжди буду собою такою, як є. Ніколи не проковтну свою гордість, не наслідуватиму дурних вибриків. Столиця, така омана, розкидає перед людиною купу шансів, взамін перефарбовує себе не впізнати. Я вирішила, зі мною ніколи цього не станеться. У мене є мета. А потім я зустріла Макса. Він з інших кіл. Ми би ніколи не перетнулися. Випадок. І я, я забула про себе. Злякалася, що він не зрозуміє моєї цноти. Подумала, він вважатиме мене провінційною дурепою. І попросила друга, щоб він... Друг допоміг, іронічно усміхнулася Галка. Люба опустила голову, кивнула. Це пекло. А потім був рай, коли ми виснажилися. У Максових очах було питання. Ні. Він, звичайно, нічого не сказав, але я бачила, він розгубився, знітився, а я... Я поцілувала його в губи і прошепотіла, що він у мене перший і єдиний, що в мене ніколи не буде нікого, крім нього. Галка розсміялася. «Якщо надумала вертатися, підеш пішки». «З тобою лишуся. Поки що», – прошепотіла Люба, «думками далеко».